Kapittel 13 Og Israels sønner begynte igen å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, slik at Jehova ga dem i filisternes hånd i 40 år. Nå var det en man fra Sora, av Danittenes slekt, og hans navn var Manoa, og hans hustru var ufruktbar og hadde ikke født barn. Etter en tid viste Jehovas engelse for kvinnen og sa til henne, «Se nå, du er ufruktbar og har ikke født barn.» men du skal virkelig bli gravid og føde en sønn. Og nå ber jeg deg, ta deg jakt, og drikk ikke vin eller rustrikk, og spis ikke noe urent. For se, du skal bli gravid, og du skal med sikkerhet føde en sønn, og ingen rakekniv må komme på hans hode, for en Guds nazirer skal barnet være fra det forlate mors liv. Og han er den som skal ta ledelsen i å frelse Israel av filisternes hånd. Da gikk kvinnen og sa til sin man, «Det kom en man fra den sanne Gud til mig, og hans utseende var som utseende til en sanne Guds engel, svært fryktinngytende.» Og jeg spurte ham ikke hvor han var fra, han fortalt meg heller ikke sitt navn. Men han sa til mig: «Se, du skal bli gravid, og du skal med sikkerhet føde en sønn. Och nå, drikk ikke vin eller rusdrikk, og spis ikke noe urent, for en Guds nazerer skal barnet være fra det forlate mors liv og til sin dødsdag.» man noa begynte å bønnfall Jehova si, «Unskyld meg, Jehova, jeg ber dig! den sanne Guds mann som du nettopp sendte, la ham komme til oss igen og lære oss vad vi bør gjøre med barnet som skal fødes.» Da lyttet den sanne Gud man noas røst, og den sanne Guds engel kom igjen til kvinnen, mens hun satt ute på marken, og noa, hennes man var ikke sammen med henne. Straks skyndte kvinnen sig og løp og fortalte det til sin man og sa til han, «Se!» Den mannen som kom til mig här om dagen har visat för mig. Då reste manoa sig och fyllde sin hustru och kom till mannen og sa till han: Är du den mannen som talte till fienden? Till det sa han: Det är jag. Så sa manoa: Motte dina ord nå gå i uppfyllelse. Vad kommer barnets ledevis och dess arbete till att bli? Och Jehovas engel sa till manoa: «Alt det jag nämnde for kvinnan skal du hålla dig borta ifrån. Ikke no som helst av det som kommer fra vinranken får hun spise, og vin eller rusdrykk får en ikke drikke, og ikke noe urent av noen slag får hun spise. Allt det som jeg har befalt henne skal hun rette seg Manoa sa nå til Jehovas engel, «Jeg ber deg, la oss få holde deg tilbake og tilbrede en geitekilling for dig. Men Jehovas engel sa til Manoa, «Hvis du holder meg tilbake, kommer jeg ikke til å spise av ditt brød, men hvis du vil frambære et brennoffer for Jehova, kan du offre det. Manoah visste nemlig ikke at det var Jehovas engel. Så sa Manoah til Jehovas engel, «Hva er ditt navn, slik at vi virkelig kan vise deg ære når ditt ord går i oppfyllelse?» Men Jehovas engel sa til ham, «Hvorfor spør du om ditt navn, når det er et underfullt navn?» Og Manoah gikk i gang med å ta geitikjelingen og kornoffere og å offre den på klippen til Jehova og han gjorde noe på en underfull måte mens Manoah og hans søstre så på. Ja, det skjedde, i det flammen steg opp fra altere mot himmelen, at Jehovas engel steg opp i flammen fra alteret, mens Manoah og hans søstre så på. Straks falt de på sitt ansikt til jorden, og siden viste ikke Jehovas engel seg mer for Manoah og hans søstre. Da visste Manoah at det hadde vært Jehovas engel. Derfor sa Manoah til sin hustru. «Vi kommer visselig til å dø, for det er Gud vi har sett.» Men hans hustru sa til ham, «Hvis Jehova bare hade hatt lyst til å la oss dø, vil han ikke ha tatt imot et brennoffer og et kornoffer av vår hånd, og han vil ikke ha oss alt dette, og han vil ikke som nå har latt oss høre noe som dette.» Senere fødte kvinnen en sønn og ga ham navnet Samson, og gutten ble stadig større, og Jehova fortsatte å velsegne ham. Med tiden begynte Jehova sånn å drive ham i Mahanedan, mellom Sora og Eshtahol.